Am revenit în direct, continuăm ediția specială, avem cei mai bune analizi, rezultatele în curând, rezultatele de la 21, deocamdată am dat rezultatele aferente orei 19.30 de minute, scor istoric pentru Partidul Social Democrat condus de Liviu Dragnea, cel care va intra, va intra în câteva minute exclusiv la Realitatea TV, într-un dialog cu subsemnatul și cei din platou. De asemenea, un scor foarte bun obținut de Nicușor Dan, un dezastru absolut pentru PNL-ul condus de Alina Gorghiu și Ilie Bolojean, un, un scor peste prin care și-a dus partidul în Parlament pentru Călim Popescu-Tăricianu la buza celor 5% partidului Traian Băsescu și scor de 6% pe fondul absentismul masiv a populației majoritare din partea Uniunii democrate maghiarilor din România care s-ar putea să ducă în Parlament numai puțin de 30 de parlamentari. Continuăm ediția specială cu analiza acestei zile și concluziile după rezultatele exit poll. Domnule Ion Mionisă. Câteva lucruri extrem de importante. PSD obține cel mai bun scor al lui din 1995. Nici Ion Iliescu n-a mai reușit în 96, în 2000 să mai aducă partidul la un scor de peste 40%. Este într-adevăr, Liviu Dragnea se dovedește cel mai performant președinte al PSD din 1990 la toate alegerile de după. Cred că Liviu Dragnea se gândește foarte serios cum ar putea să devină și prim-ministru în acest moment, pentru că rezultatul este, într-adevăr, cel mai bun pe care PSD l-a avut în ultimii 25 de ani. Uh, Nicuș O performanță în România, un partid înființat foarte recent care vine și ia un scor de în jur de 10%, cum spune Exit Purgă. Și aici e problema PNL-ului, pentru că electoratul dislocat de nicu șordan este electorat PNL. Era El fost electorat PNL. Și aici este uh, modul în care acești oameni au fost incapabili să vadă semnalul de la localele din uh, această vară. Uh, dezastru de la București, același lucru s-a întâmplat uh, pentru că electoratul PNL uh, și pe de fostului PDL, fostului PNL, este un electorat care vrea într-adevăr uh, sch o schimbare reală, nu o schimbare mimată vrei să spui că te înnoiești, dar nu faci nimic în sensul ăsta, vii exact cu aceleași garnituri, cu aceiași oameni și îi spui el propriului tău electorat care are așteptări de la tine, pur și simplu îi arunși praful în ochi. Vine Nicușor Dan, echipa lui foarte, foarte nouă, din oameni care n-au făcut politică și se impune, cel puțin în București, la locale, a fost tsunami, iar acum la nivel național 10% este enorm pentru uh, un scor al PNL-ului de 20%. Uh, și încă un lucru, iată ce se întâmplă în România. Totuși, USR-ul lui Nicu Șordan a fost ținta unei campanii de știri din astea negre, fake știri, fake news, uh, cum niciun alt partid, când a fost în, în această campanie electorală. A fost ținta celebrelor, campania soroșistilor, acelor vânduți străinilor, atacurile la, ținând cont de numele personajelor din prima linie a USR, că nu sunt români, că sunt străini, că sunt vânduți, că sunt vai și amari, cu o nenorocire și cu această construcție uh, conspiraționistă, că vai uh, rețeaua soroșistă. Iată că, până la urmă, rezultatele au arătat că acest partid a luat 10% și Naționaliștii cei mai înfocați ai lui Bogdan Diaconu au reușit un 2%. Până la urmă nici propaganda de tipul ăsta nu a funcționat la putere maximă și cred că electoratul român s-a devenit mult mai decent, mai calm, mai cumpătat decât electoratul din multe alte țări europene și a, din Statele Unite ale Americii. Deci un punct bun pentru electoratul român și cred că de data asta România nu a mai avut de ales între două ore, domnule reguli cel mai miș, și așa mai departe. Până la urmă rezultatul mie mi se pare normal. A luat, a câștigat PSD-ul, bravo lor și-au mobilizat electoratul, au avut mesaj Liviu Dragnea a organizat foarte bine 3, 3 milioane de români uh, au, votat au votat pentru ei, în condițiile unei prezențe de 40%, similare cu prezența de acum 4 ani, așa încât până la urmă nu avem în România și asta mi se pare cel mai important lucru iată ceea ce spunea presa străină despre alegeri, chiar astăzi spuneau cu toții, iată o țară care nu merge în curentul uh, partidelor extremiste xenofobe, o țară cu capul pe umeri care își păstrează luciditatea, care uh, alege un partid mainstream, un partid european. Da, pe ecran uh... este, sunt rezultatele Pol de la Avangard. Domnule Coandra. Eu zic așa că exact ce spune domnul Ioniță, Partidul Social Democrat merită a știut să-și calibreze mesajele pe realitățile românești. Uh, PNL-ul a pierdut contactul cu realitățile, a rămas în niște clișee care nu mai cont, care pe care poporul român nu le mai digeră. A avut uh, și o, o pleiadă de, de șefi care trebuie schimbat cel puțin 10 oameni ar trebui să, să plece de acolo, pentru că a făcut uh, a conceput aceste mesaje eronate pentru poporul român. Poporul român este inteligent și s-a prins. Domnul Dragnea are o mare responsabilitate acum și cred că dacă joacă inteligent uh, numirea primului ministru și probabil că va va juca asta și va, nu va ceda ispitei de a uh, intra cu problemele lui în uh, concursul pentru prim-ministru. Dacă va fi inteligent, va pune pe uh, Vasile Dâncu, încercând astfel să creeze o punte înspre Claus Iohannis, pentru că țara asta totuși va trebui unită cumva să meargă. Pe de altă parte, dacă uh, vor face singur guvernul, noi vom putea să-i corectăm și să fim mai atenți la fiecare promisiune și asta e o sarcină foarte grea pentru ei și-au asumat-o. Sper să o poată duce cu mări cu asta, nu știu, nu, nu mă pricep la economie, dar probabil că uh, lucrurile așa vor merge. În ce privește partidul domnului Nicușor Dan, eu cred că el este un partid care s-a format ca și partidului Dan Diaconescu, mă rog, fără un partid educat, dar pe tipul lui Dan Diaconescu, cred că băieții și fetele astea foarte buni și foarte simpatici care au fost aici și mi-au plăcut și mie, cred că nu știu ce înseamnă politica în momentul ăsta, cred că nu vor, rezista, nu vor rezista la ceea ce înseamnă politica românească și se vor pierde așa ca și nu cred că s-a întâmplat același lucru. Eu așa cred. Pentru că era un partid artificial din adunat. Și asta e un partid artificial, nu are un slogan, nu are o etică. Aici există o asemănare foarte tristă. Sunt oameni care se simt partidului cu Jordan, nici unul, nici altul n au avut program. Îmi pare foarte rău. Nu, asta din societatea civilă, ear trebuie să vadă de Musca cu două cocoașe, de păsărica, ca nu știu care, de drepturile omului. Nici o serio n-am văzut ca societă civilă să se mută în politică. Să vedem dacă vor rezista. E, sunt oameni inteligenți. E, nu. E, nu. Eu nu i-aș subestima și nu mă deranjează dacă i-aș vedea, într-adevăr, la treabă acolo și pe parcurs ne vom da seama. Dacă sunt oameni de calitate, dacă vor, într-adevăr, să facă opoziție. Aș insista, însă, pe ceea ce se întâmplă în curtea PSD. L-am văzut pe domnul Dragnea intrând în această seară foarte preocupat acolo În sediu Cred că întrebarea care îl rodea foarte tare era, îi poate uh, sau nu forța mâna președintelui Claus Iohannis să-l desemneze prim-ministru. Cu alte cuvinte, ce primează? Constituția, acel articol 103, în baza căruia președintele desemnează premierul după ce se consultă cu partidul care are majoritatea absolută, sau legea uh, 90 din 2001? Ce a votată pe vremea lui Adrian Năstase, care spune, nicio persoană condamnată nu are ce să caute în guvern. Ea pot fi contestată la CCR și în momentul ăsta, după ce-ți dus partidul da. cu 45%-46% în Parlament, ești legitim să conduci nu, guvern? Nu, PSD asta speră în această noapte și de asta stă cu ochii pe 45, voturi, cu redistribuire, socotelele la... de la PSD sunt să facă majoritate absolută PSD singur. singur da, da de problema e că Nu contează. Legea în vigoare cu majoritate, Ore. fără majoritate. Legea în vigoare. Trebuie, uh, da, da, la învirea premierului, adacat ea nu mai trebuie e să fie în vigoare. Parlamentul trebuie să se constituie. Nu, e e complicat. E... Da nu, dar poate să fie un motorul scenariu. de acolo de la PSD este ce primează, spuneam, Constituția nu contează ce primează. Contează o lege. Dacă există o lege care spune circul păstâni, nu mai ai ce să faci circul păstâni, Dragnea Era un discurs în care amintea... Constituție. Adică, este. Dar legea e în vigoare. Atunci trebuie abrogată legea. Dar măi ataca cu legele Nu, luați în calcul următorul nu, scenariu. Domnul Numește, lui. domnul Consilier domnul Dragnea, al premier. așteaptă șase luni, timp de șase luni are posibilitatea să modifice legea în Parlament. Foarte simplu. Și după aia va fi, se va fi numit... Au atacată de lege Domnul da, da, tot trebuie să ai mai are un, un dosar în care dar e e important în că noi nu putem la acest câștigătorul. Dragnea condus partidul spre 2018. o victorie spre Victoria, fără fără. Asta e că ne place sau nu? El a dus un partid care n-a obținut niciodată Cifra 4 în față la 45-46%. Da, e lucrurile... sublimă. trebuie analizate în contextul prezenței la urne. Prezența a fost foarte mică. Deci 40%. Un vot de orientat împotriva tot ce deci, înseamnă clasă. A, prezența prezența a fost aceeași prezență fost de, de cu 4 ani și an, de acum 4 ani. Da, deci, rezultatele ce miră? PSD, în opinia mea, sunt rezultatele bazinului lor electoral clasic, tradițional. Asta se e vede deja în statisticile pe care le avem la ora asta. mai mare rezultatul decât bazinul acesta. Noi avem așa. Grupă de vârstă, votanți. prezența cea mai mare la urnă, 45-64 de ani și peste 65 de ani, alte 1,5 milioane voturi. Peste 3,5 milioane de votanți din ăștia sunt bărbați. Au mai tras, au mai Întrebarea e de nu au venit oamenii. PNL după locale, tocmai, areși? vedem că pierde mă... și la nivel național 10%. Eu cred că electoratul de dreapta este evident că n-a ieșit la vot. E așa întotdeauna, oricum, în a doua parte a zilei. De aceea, noi de dimineață am văzut o prezență mai mare la urne comparativ -a cu schimbarea paradigmatică. Dar după prânz n-au mai ieșit dreapta, n-au ieșit la vot. Bună, Eu cred că o să 20 plus 10, 10 fac 30 la e? electorat. La ceea ce spui a -a. tu. Și da. ce e foarte curios că niciodată Partidul Național Liberal n-a zis, domnule, hai să ne numărăm. Noi toți suntem supravegheați, știe fiecare unde suntem, dar noi nu suntem în stare să știm câți Când oameni sunt în stare. De, de exemplu, la Tiniș. Nu, nu, nu, vă rog, vă rog, vă rog, și după asta, după asta. Domnul, uh. domnul Orest. Deci, la înfiefuri tradiționale, PSD-Olt, da? Vedem o prezență și la Tellerman excepțională, evident, roșie, prezență cea mai mare la urne. Pentru liberal, fiefa liberalilor era Tinișu, unde prezența este între cele mai scăzute din țară. Unde a fost este liberalilor, este evident, listă, prima În opinia mea, repet, că este modul prin care electoratul de dreapta sancționează de liderul Partidului uh, Național Liberal. Și-aș vrea să închei și cu celelalte partide ca să pot să plec, noi mâine avem rețină no. din nou. Uh, USR, în opinia mea, în baza a ceea ce au făcut ei după câștigul super pe care l-au avut la alegeri locale, formă fără fond, au venit fără proiecte, asta pe de-o parte, pe de-altă parte, dacă ne uităm la ce au avut ca reprezentativi în guvernul tehnocrat, mă refer la rezultatele excepționale cu ghilimele de rigoare domnului Cristian Ghina la fondurile europene, uh, vedem din nou formă fără fond. La doamna Clotilde Darman, din nou niciun fel de proiect a spus nu la orice formă de implicare în viața societății, dar La sectorul 1 acolo unde primise votul. Deci e interesant ce se va întâmpla cu USR în următoarea perioadă. Apropo de, de proiecte, dacă, dacă vom vedea... alături de PSD. PSD proiecte, și USR și, și de asemenea ALDE. E foarte ne place important nu, alde alde câștigat, înainte, la peste 6%. Să vedem o poziție puternică pentru Hai, domnul, că... Nevoie... Domnul Falcă tocmai a declarat că PNL se pregătește de o opoziție de patru ani. PSD este un partid foarte puternic în opoziție. Face o opoziție excepțională. Când o problema are este că la putere... C nu, când lider gen Gorghiu, Ilie Bolojeani, este foarte slab și în opoziție. PSD este un partid foarte bun în opoziție, foarte puternic. Când, are când ajunge la putere la Raj Bogdan, este un partid care, așa, ne cucerește prin autosuficiență. Este foarte important ce se va întâmpla de acum încolo cu PSD, atât de bogat la guvernare așezat, pentru că e nevoie de un premier competent și responsabil. Că e nevoie una, că vom avea ei și partea a doua, nu înseamnă că. Da, oricum, vom e, și avea. Pe exit polul pentru 1930, eu am decupat vreo patru concluzii interesante. Una dintre ele este că nici o formațiune politică nu a reușit să emoționeze suficient bazinul de electorat nehotărât până acum. Toate partidele au canibalizat acel procent de sub 40% care s-a prezentat în cei 27 de ani disciplina la vot. Deci prima concluzie este că nici măcar USR-ul nu a reușit pe exit polul pentru 19.30 să dizloce din nemulțumiți. Asta e prima concluzie. A doua concluzie este că PSD-ul și-a atins maximul de potențial pe care l-a avut și a conservat foarte bine electoratul. Acum și pnl să știți că și-a conservat electoratului de 32%, numai că 10% din ei s-au dus la OSR, deși dreapta și stânga au mizat pe același procent de disciplinați la vot. Acum PSD-ul a câștigat mai mult decât ne așteptam, pentru că el a avut o ofertă mult mai consistentă pe partea dreaptă decât PNL-ul. Adică PSD-ul a reușit să joace cu talent la ambele capete, atât pentru electoratul de stânga, cât și pentru electoratul de dreapta. Cred că declinul PNL-ului a început odată cu alegerile locale, când PNL-ul a avut șansa să câștige primăria Bucureștiului, fie cu domnul Ludovic Orban, fie cu domnul Bușoi, fie cu Marian Munteanu, sau încăpățânat să pierdă cu Cătălin Predoiu. În momentul în care Bucureștiul a intrat pe mâna PSD-ului, s-a schimbat cumva în mentalul colectiv al dreptei faptul că acest partid mai are vreo șansă. Pierderea Bucureștiului a însemnat începutul sfârșitului pentru PNL, mă mir că marii strategii de la PNL din jurul doamnei Arina Gorghiu nu au intuit și nu au înțeles capcana extraordinară în care s-au băgat singuri. Nu poți, după o Elena Udrea, nu poți să mai vii ca și lider blond de partid și să vorbești în numele tău și doar al tău. Partidul meu, eu am hotărât, eu am făcut. Electoratul de data, repet, are un discernământ și un simț critic mult mai acut și mult mai dezvoltat decât electoratul de stânga, electoratul de dreapta este foarte ușor de dezamăgit și foarte greu de cucerit și odată intrat pe un trend descendent PNL-ul nu-și mai poate reveni. Eu sunt absolut convins că dacă nu se... dar eu în continuare sper că pe la 22-30 când o să avem un exit poll pentru ora 21 să vorbim de niște scoruri ceva mai onorabile pentru pnl usr sigur că dacă a obținut un scor cu două cifre la doar șase luni de la intrarea lui în joc, este o performanță. Am mai constatat că diaspora din Republica Moldova, a votat masiv, ceea ce l-a încurajat pe Traian Băsă. Nu, nu a ce... votat masiv, masiv, o dintre Dintre toate... dintre sună din și nu pe Cotmin vă rog, din 90.000 din, din, din 90.000 de, de, 90 de votanți cu cetățenie română să voteze 30.000 la toată diaspora. Dar dacă spui de un milion de cetățeni moldoveni... O sută de milioane au votat din diaspora. Nu, eu vorbesc de prezența la vot în diaspora. Diaspora din Moldova, adică diaspora românească din Republica Moldova a votat votat masiv. Mă așteptam ca român din Spania, din Italia, din da, Dalia, din, Monsac, da, din, din, din, din, din Marea Britanie, din Germania nu prea au votat. cetățeni moldoveni cu pașaport român. Da. cea mai tristă concluzie pe care o putem trage este că după instaurarea guvernului Cioloș, după tragedia de la Colectiv, orizontul de așteptare a fost foarte mare mai ales din partea electoratului de, de dreapta, ca să spun așa. Faptul că guvernarea Cioroși nu a reușit să fie suficient de convingătoare sau poate că manipularea și propaganda foarte bine articulată de partea cealaltă să fi funcționat excepțional, ambele variante sunt posibile, ne duce cu gândul la faptul că până la urmă guvernul Cioloș nu a reușit pe, pe partea lui de electorat și USR și PNL să fi fost mulțumitor după un an Aici de bucurie. Aici am mai e o problemă și a, a lui Ciuloș personal. El s-a tot jucat. S-a jucat, Hai faptul să nu a intrat. S-a învârtit pe lângă Dovleacu. Oricum, scump să l-a puși Dovleacu. Bax sunt premierul Felix PNL. Bax sunt împreună cu Dragoș și Anastasiu l-au prostit de cap și au explicat cum el dacă intră în partidul va obține doar 30% și dacă stă în afară va obține... Așa a obținut până aibă. a obținut un, un buletin, nu, un bilet e... de avion spre Bruxelles Doamne cu un două luni 3. cum să faci asta? să un exemplu ori te pozitiv te în guvernare, adică fi, dacă nu. ne ar fi ascultat și pe noi aici la realitatea. Le-am da, zis: de a de făcut." Dați un exemplu pozitiv cu un minister. Luați un minister de la A la Z și și curățați-i și pe verticală și pe orizontală și după ce faceți asta un zile, convingeți-ne pe toți că puteți schimba sistemul politic din România. Nu un cap de nenumărate ori din păcate și în pare și rău că trebuie să o spun a fost Ne la două fost au că... fost și martela dar indecizia lui Dacian Ciobanu de dă acea sumă leadership-ul e clar că a afectat rezultatele pe că nu poți să spui băi nu mm. sunt în partid dar pot să fiu prim-ministru dar sunt și cu Nicu Jordan, dar sunt no, și acum. cu PNL-ul Cosmin Gușa oh. în oh. direct da, alături o de o... noi. Bună seara Cosmin. Felicitări pentru estimarea ta care a fost se pare cea corectă, așteptăm numărătorul. Te rog, ce urmează? Dar asta mai multe laudare. Păi am spus-o la 20, Am spus-o la 20, am spus-o la 21. Au care să dă peasta? Vreți să o spun o dată. Ai câștigat pariul cu mine tu și cu și Hoandră, că acum trebuie să-l re renumesc, să introducem tovarășia în dialog, e important în mod de adresare. Deci ai câștigat, ai dat scorul de 44-45, eu am dat scorul la de 38-39, maxim 40-10. Și, și, cât ai, cât ai, și la PNL cred că tu ai dat, Cosmin, 22? Sau 12? i am cât? dat 43. Cât ai dat? 43. Cosmin? 22, Cosmin? 22. 22. Hai. Te rog! Țapoba! Da. Bună seara tuturor! E o seară foarte interesantă. Prin concluziile pe care le-am avea în următoarele ore, se vor întâmpla lucruri, lumea se va exprima, suntem data la începutul unei ferii, spectatorii noștri trebuie să înțeleagă acest element foarte important. Partidele deja de... Mai mult de jumătate de oră sunt în discuții, cele care sunt sigure că intră în Parlament, fac un fel de discuții, cele care încă speră, cum este TNP-ul lui Păsescu, mai puțin România Unită, a lui Schiță, fac altfel de calcule, dar sigur, ele se bazează pe ceva. În mod cert, astăzi este o zi unghiulară pentru politica asta din România, așa cum e aprăfuită cu lideri uh, destul de blamați, cu partide noi care nu conving, pentru că elementul apariției unui număr important de partide uh, noi ar fi trebuit, uh, elementul de analiză ar fi trebuit să fie prezent la vot. Partidele noi, uh, venind cu oameni vechi, nu au reușit uh, să convingă un electorat suplimentar să vină la vot. Când vorbesc de oameni vechi, bineînțeles, nu mă refer la. USR, care este un performer, nu este uh, neapărat un campion, este un performer, știm că a fost foarte sprijinit, uh, merită uh, felicitări, dar nu auze. Așa să uh, enunț aici trei categorii ca să vă atâți în discuție și să explic la fiecare categorie. Am categoria premiant, alegerilor, categoria a alegerilor și categoria repetent. alegerilor. La categoria premiant, la personalități, în mod clar, Liviu Dragnea, la organizații politice, PSD, USR și probabil ALDE, în această ordine și să-i explic imediat, la categoria corigenți, Alina Gorghiu, la persoane, respectiv PNL, la structuri, la categoria Repetent, nu vorbesc despre structuri, vorbesc doar despre trei persoane în această ordine, Repetentul șef, Dacian Cioloș apoi dacă nu va intra în parlament și chiar dacă va intra la limită Trean Băsescu și al treilea Sebastian Ghita. Acum să iau pe fiecare în parte și termin în două minute În primul rând Liviu Dragnea L-am criticat de multe ori îl cunosc bine evoluția lui în această campanie ne-a arătat că necazurile prin care a trecut l-au înțelepsit a avut o campanie egală, precisă fără isterii, o campanie așa cum ar fi trebuit să aibă un tehnocrat. A avut Oliviu Dragnea. Ceea ce l-a propulsat în câștigătorul net al acestei înfruntări, pentru că, așa cum ați analizat și voi mai devreme, deja se recomandă ca un om care nu mai poate să fie refuzat. Eu vorbeam în emisiunea lui Tavi, cred acum vreo două săptămâni, despre statutul lui de erou al PSD, eroul PSD, pe care și l-a căpătat acceptând o condamnare cu suspendare pentru o vină colectivă, atenție, nu pentru corupție, pentru o vină colectivă a PSD, o vină care este o vină colectivă a clasei politice vechi, pentru că clasa politică veche a făcut cu orice ocazie de alegeri ceea ce a făcut și în 2012 pe la referendum PSD-ul și a făcut și PNL-ul de fiecare dată Pitrean am cu ai lui, și Tăricianul și lui și UDMR-ul nu e absolut nicio îndoială. Iar cu acest statut de erou al PSD, Liviu Dragnea va fi forțat de către partid, probabil, să-și asume un rol. Rămâne de văzut care este rolul pe care și-l asumă, pentru că din calitatea lui de premiant al zilei, în mod evident, nu poate să fie refutat pentru ceea ce și-ar dori sau pentru ceea ce Partidul l-ar susține să facă. Din acest motiv, e, discuțiile informale, că nu vor fi discuții publice, probabil, dintre e, Claus Iohannis și Liviu Dragnea, vor avea o mare importanță în afara e, lucrurilor legate de e, comentarii publice, pentru că, sigur, e un detaliu scurt de astăzi, care după redistribuirea, probabil, 13 sau 14% proaste apropiat de 50% plus 1 din compoziția parlamentară. Deci după acest rezultat discuția se va purta pe alte coordonate. Dacă aceste coordonate vor fi constructive, de coabitare constructivă, atunci putem să spunem că din aceste alegeri de astăzi am câștigat. Dar să trec la partide. PSD-ul premiant. Foarte disciplinați n-au comunicat aiurea și au lăsat liderul și cei mandatați de către liderul Dragnea e, să comunice și-au văzut de treaba lor în județe, n-au intrat în confruntări e, politicianiste, așa cum alte partide sau reprezentanții altor partide au avut, iar în ultimele cinci zile niciunul dintre liderii naționali nu a fost prezent în București, cu toții și-au luat 4-5 județe, s-au dus, au lucrat, n-au comentat, n-au făcut conferințe de presă, rezultatul s-a văzut astăzi. USR, al doilea premiant, premiul 2. <sus> nu au avut uh, o campanie pentru marele public și aici au greșit dacă ar fi avut o campanie pe televiziuni, probabil că scorul lor era chiar mai mare, au avut câțiva vectori pe care am văzut din pe la noi unii au și dat rateuri, dar câțiva au fost convingători și uh, cei convingători ar fi contat, uh, dacă ar fi făcut o campanie mai bine uh, fundamentată probabil că ar fi avut chiar un uh, scor mai mare E important să vedem că România mai respiră, chiar dacă unii dintre cei care au votat sunt naivi sau sunt visători, USR-ul a ajuns acolo și așa cum spunea mai devreme Deniz Rifai, este rândul lor să demonstreze că în Parlament vor fi mai consistent decât au fost în București în activitatea lor. Și în fine, ALDE, cu un lider pârnosit în justiție, cu dosare, cu probleme, știut să țină o linie a liberalismului pragmatic și a luptei coerente, fără să se victimizeze neapărat cu un sistem pe care îl condamnă. E, asta este lucru mare și dacă Alde, fără structuri, va reuși, poate și cu sprijinul informal al PSD treacă pragul, atunci, într-adevăr, pot să ia premiul 3 la capitolul premiant. La capitolul Corigenți, Absolut, Alina Gorghiu, care poate să-și împartă acest premiu cu Vasile Blaga. premiu în ghilimele. Un Vasile Blaga care, după momentul în care a început să fie cercetat, bineînțeles că n-a mai fost activ. În final, probabil că nu numai că a călcat apa, dar cred că a și vâslit invers. Și acest lucru se va vedea în analizele de mâine. Am auzit că i-ați laudat primari primarii din Transilvania Rămâne să vedem. Cât de tare s-au forțat primarii din Transilvania pentru PNL și rămâne să vedem și în ce fel a suportat PNL-ul două săptămâni fără șef de campanie. Apropo de e, Ghiță Falcă, să fie sănătos, să-i dăm de o sănătate, am înțeles că este bolnav, poate nu atât de grav. Nu, grave, Iar tot referitor tot tot la. Uh, nu, Gorghiu, are ghiță și... falcă, trebuie da. să-i urăm sănătate pentru că a avut un preinfarct și chiar o situație extrem de gravă. Sperăm că nu e atât de grav. Să da. deci, de urată este multă sănătate de... lui falcă. Pentru ce... Nu este supraponderal, este Prece un, -un, un preinfarct la vârsta asta, se poate recupera și sperăm okay. să se însănătoșească rapid. Referitor la Alina Gorghiu, mai rar a fost dat să văd o asemenea evoluție, atât dubioasă, ca să nu spun mai mult, că nu vreau să mai vorbesc aici despre prințul consort, adică soțul dânsei și matrapăzâcului despre care am auzit noi în timpul campaniei, că le-ar fi făcut, că nu-i cazul. Alina Gorghiu a fost ales lider pentru ca să fie lider. Cred că alături de Dacian Cioloș au fost oamenii care l-au pus în această situație complicată, din punct de vedere informal, nu formal, pe Claus Iohannis. Din punct de vedere formal, Klaus Iohannis se află într-o situație avantajantă pentru un președinte, dar asta vom discuta de mâine, după restul calculelor care se vor face. În schimb, rar am văzut atâta suficiență, sau mai precis, nici nu știu cum să-i spun, la un lider de partid, cum am văzut în această campanie la Lina Gorghiu, îmi pare rău, este o femeie tânără, dar se pare că nu vânează gloria politică sau succesul politic, se pare că vânează altceva. Iar, referitor la PNL, să ai un președinte popular care te girează, să ai posibilitatea să accesezi și să impui unui prim-ministru care părea de succes acum o lună, o anumită conduită în campanie, să nu reușești să faci nimic, asta relevă o structură total bolnavă. O structură care nu a știut să se armonizeze după fuziunea ieșoată dintre PNL și PDL, o structură doritoare de putere personală, total dominată de bârfe, infecte, între unii și alții, între peneliști și pedeliști, în interiorul PDL-ului, în interiorul pnl care, practic, l-a generat acest blocaj și un concurs de frumusețe cine să ajungă mai repede în grațiile lui Claus Iohannis sau a altor puternice evrei, Deci, pe linie origenții acestei campanii electorale și acestor alegeri, sunt PNL și Gorghiu și consultanții pe care i-au avut de data asta și-au dat măsura valorii în ghilimele. La capitolul repetent. Repetentul șef la Cianciolos. Un om care, sub acest aspect al unei credințe și al implicării, a dinamitat, de fapt, frontul anti-PSD pe care Claus Iohannis a dorit să-l construiască, tocmai prin refuzul lui de a-și asuma și de a chema la aceeași masă pe liberal și uferiști ca să susțină viitoarea lui candidatură de prim-ministru girată de către Claus Iohannis. De departe, Sacean Ciolos este responsabil pentru situația în care l-a pus pe Claus Iohannis și nu putem să spunem că a făcut-o Inconștient, este un om cu experiență, este un uh, tip care a fost totuși comisar european, obișnuit cum a politice, cu jocurile politice subterane la nivel înalt european. Atenție, nu vorbim despre un neavenit uh, și prin felul în care a evoluat, a dinamitat atât campania PNL-ului cât și parte din campania USR-ului. Atenție, pentru că dacă ar fi făcut un alt fel de campanie, uh, scorul lor, împreună n-ar fi fost asta de circa 30%, pe care l-am aproximat acum două luni, că s-au enervat cu toții, ci cu totul alt scor care ar fi echilibrat dacă nu guvernarea PSD-ul ar fi câștigat, totuși măcar o speranță de opoziție coerentă, pentru că nu se poate guverna decât politic și cu o opoziție coerentă și nu la voia întâmplării. Când o să analizăm la noapte sau mâine, seară compoziția acestei viitoare opoziții, o să ne luăm cu mâinile de cap. Deci, din punctul meu de vedere, repetentul șef al acestor la este Dacian Cioloș și urmează să vedem cât din această repetinție a fost intenționată sau cât s-a datorat unor manipulări foarte ciudate care au circulat în jurul lui Dacian Cioloș. Al doilea repetent, chiar dacă va intra la limită, este, totuși, nu de spun deloc cu... Antipatie, omul a făcut eforturi, dar la experiența lui de politician să-ți consumi mai mult de jumătate din campanie ca să te bați cu Laura Coduța-Chiovești sau cu Florian Coldea, este total, dar absolut total neproductiv. Lumea, în loc să vadă de la tine proiecte și soluții, a văzut niște obsesii personale împotriva unor oameni pe care i-ai girat i-ai adus în funcție de răspundere și acum le spui dintr-o dată că nu sunt buni în condițiile în care apropiații tăi și familia ta sunt în niște posturi foarte, foarte delicate. Aici Traian băsesc a arătat și aici l-am văzut, de fapt, deja uzat. Am vorbit asta la jumatea campaniei. Nu credeam că nu va renunța la e, acel joc. Deci joc împotriva lui Florian Colde. Laurei codruța și obsesia lui de a da mesaje cu precădere în acea direcție, cred că i-a determinat pe mulți dintre cei care s-ar fi pregătit să-l voteze, să nu mai voteze pentru că n-au văzut soluții și n-au văzut că luptă pentru România apropo de lui electoral, au văzut că luptă pentru sine și pentru ce apropiați lui. Și acea spirală a despre care tot vorbeam noi, nu s-a mai confirmat în cazul lui Trean pentru că tot în acel pariu dat la 1, la 1 noiembrie, cu rare și cu alți contacte și prieteni foarte bine informați, eu îl contam pe Băsescu la 8%, dar în virtutea unei campanii electorale făcute ca un om deștept și experimentat, nu ca un om obsedat de propriile greșeli, apropo de cei pe care i-a nominalizat. Și, în fine, al treilea repetent, Sebastian Ghiță, care, cu potențialul pe care l-a avut, atât financiar, cât și deci mediatic, cât și relațional, și pe locul liber, atenție, pe locul liber, pe partea naționalismului constructiv, n-a reușit să smulgă voturile românilor care de-abia așteptau. Să știți că această prezență scăzută la urne îi numără în minus și pe românii care așteptau un mesaj naționalist adevărat, un mesaj constructiv despre România, un mesaj despre ortodoxia românească și un mesaj despre renașterea clară pe niște aliniamente, într-adevăr, mai pronunțate, mai pușate, mai excesive, dar există un acest electorat în România și nu îl numărăm la aceste alegeri decât într-o proporție foarte mică și de-aia spun că Sebastian Ghiță a arătat, Nu vorbesc nici în cazul lui uh, cu uh, antipatie în niciun fel, dar, în mod evident, având bani, având acces la expertiză de specialitate, uh, undeva uh, sta a împiedicat și... Am văzut o secvență în această campanie care a dispărut, a ținut câteva ore, probabil din cauza consultațiilor proști pe care i-a avut. Am încercat un spot în care, apropo de titlul editorialului și din evenimentul zilei, apărea pentru trei secunde Donald Trump spunând Make America Great Again, să facem din nou America Mare și se întorcea cartea cum ar veni și apărea figura lui Sebastian Ghită, care ne spunea că dorește să facă România puternică o mare gherlă de campanie, după cum tot o mare gherlă de campanie a marcat și evoluția PNL-ului și a doamnei Gorghiu, apropo de spotul cu copilașul. Astea sunt lucrurile pe care am vrut să le spun. Stau foarte atent să vă ce va discuta cu voi Liviu Dragnea în această emisiune și stau foarte atent, apropo de numărătoarea da. voturilor, dar mai atent trebuie să stăm cu toții să vedem dacă România, într-adevăr, se va restarta începând de mâine pe un proiect clar curat de coabitare politică constructivă, pentru că am ajuns aici. Coabitare politică constructivă într-o supermajoritate și președintele Iohannis, și cred că aici, dacă va fi înțelepciune și calm, se vor putea înțelege foarte bine să mergem înainte, într-o perioadă de doi de ani foarte, foarte complicată pentru Europa și pentru regiune. Da, mulțumim, Cosmin și avem rezultate de la orele 21, exit poll, ora 21, Trean nu intră în Parlament, așteptăm numărătoarea voturilor și voturile din diasporă, care s-ar putea să-l ducă totuși pe fostul președinte și formației dânsului în Parlamentul României. Așa cum arată astăzi estimările la ora 21... Traian Băsescu nu intră în Parlament, PSD se păstrează în scorul de 44-45%, Partidul Național Liberal coboară de la 22 la 21%, 21-22 PNL, așteptăm numărătoarea, PSD 44-45%, ALDE 100% în Parlament, peste 6%, UDMR peste 6% în uh, Parlament, USR, USR este la, uh, vă uh, arăt exact, uh, la USR păstra un trend uh, crescător. USR uh, la fel, 10%. 10,2%, practic, la sută. PMP 4,7%, deci se joacă acolo, vorbim de, uh, pentru intrarea în Parlament, de 360.000 de voturi necesari. PMP ar mai avea nevoie de încă câteva 10.000 de de voturi care pot veni din diaspora. O să-i rog pe colegii mei uh, uh, pe colegii mei Valeriu Turcan, pe Ion Meioniță, pe Stelian Negrea, Oreste Teodorescu și Tavi Hoandre, care rămân alături de noi, să le permită celorlalți colegi care se despardă noi în această seară, urmând, ca mâine să-i vedeți în timpul zilei pe Marinela Mititelu, pe Denisei fai și pe Iulian Leca să ne dea o, sing o scurtă concluzie, dar înainte un solo spot 30 de secunde, e pe ban mulți, înțelegeți-ne. Am revenit, continuăm, Iulian Leca. Concluziile zilei. Păi, uh, nu sunt foarte multe Prima și cea mai tare, cred, sau cea mai clar vizibilă e că Liviu Dragnea rămâne omul momentului și cel mai puternic politician, cred, cam dintre toți, în tandem cu Claus Iohannis. Cred că forța pe care o are în acest moment în care noi vorbim va depinde în viitor dacă va rămâne la fel sau mai puternic în funcție de numele pe care îl va pronunța pentru funcția de premier. Adică cred că într-un fel își va păstra învergura și forța pe care o are în prezent. Dacă va pronunța Liviu Dragnea, ca, desem, ca desemnat pentru funcția de premier, altfel va rămâne dacă va găsi un nume în partid, pentru că ne-a asigurat că va veni din partid, premierul României astfel încât să poată să păstreze controlul partidului, dar și al premierului. Adică depinde foarte mult și de acel alt nume în afară de Liviu Dragnea pe care îl va pronunța Liviu Dragnea de partea cealaltă cred că n ar fi caz, Uite, nici la tinerare și atâta durere. Adică președintele Klaus Iohannis are 2 ani și jumătate sau 2 ani cât mai cât mai rămas până la sfârșitul mandatului. Nu, la mine nu e, știi cum e Unde... mine, doar, eu, mie, pe Bun, pentru opoziția, tu spune. pentru opoziție. Deci nu, singurul lucru mă deranjează prostia și prostia mai multă ca la PNL în această campanie la liderii lor centrali. Nu am văzut -am în spus viața mea. Eu că pe mine mă miră și mai mult. Deci doar prostia mă deranjează. A fost lecția de la alegerile locale. Am spus o înainte de afla. A unora că știu tot. Am spus-o înainte de aflarea rezultatelor, cum că n-am înțeles de jumătate de an da, de la alegerile locale până astăzi nu s-a schimbat nimic. Adică e ca și cum cineva în PNL chiar a proiectat astfel încât ce să facă și cum să facă strategia să-i ducă la un astfel de rezultat. Eu, din punctul meu de vedere, de asta nici nu văd USR-ul având vreun scor spectaculos pentru că oricât aș vrea să văd oameni noi schimbare, ofertă pentru electoratul din România, îmi pare mai mult că e sancționat PNL, adică cele 10% ale USR-ului îmi pare a veni mai degrabă dintr-un vot de blam dat PNL-ului, pentru că e cumva același electorat care și-a îndreptat votul de la PNL înspre USR. Cred că PNL e mai degrabă sancționabil sau sancționat a fost și pentru faptul că el s-a făcut mai degrabă preș în fața lui Dacian Cioloș, sau i-a permis lui Dacian Cioloș să susțină, adică niște bă, propoziții și niște afirmații, niște teze, care îi trădau aproape o aroganță pe care Dacian Cioloș oricum nu avea. Dar când vedeai din partea PNL că e satisfăcut a fost și mulțumit a fost, încântat... Credul că a fost aici. Fost Cioloș. No, în continuare că... cred în buna sa credință și în onestitatea păi, spun, a fost extrem de deci, prost relația PNL-ului cu și două Cioroși, personaje de lângă el i-au făcut extrem de mult rău. Nu știu, probabil că îi vom afla și nu ar trebui mai mult. să adică, e dacă nici acum nu va veni nicio, nicio o demisie din mare, PNL, dar, dar... partidul cred că chiar se groapă are toate șansele că la viitoarele la alegeri să nu mai existe, să fie preluat de USR. Nu pot să nu dispare un partid pe care este sigla brătienilor. Laresc, nu, nu La dacă societate. mai continuu în ritmul ăsta, a, da. dacă continui în ritmul ăsta, adică să nu veți nimic, put, uh, nici conducerea. din rezultatul ăsta de 22%, USR chiar are șanse să, să ia din parlamentare. Adică par mai bine organizați în lipsa lor de program, usr decât PNL, în programul lor iau... așa învățat pe de rost Giulian, și a aplicat... Iau... 8.000 de reprezentanți în secții, pnl are 18.500. Păi. pnl are 1.100 de primari și 6.800 de consilieri. Și usr are 1.000 de membri. usr are 1.000 de membri. Are mai puțini membri ca primari are, are pnl asta, asta, asta face, confirmă ce spun. Nu a fost Corect. atât votul pentru un proiect, pentru vreun vis, vreo speranță, cât mai degrabă cred că nervii vărsați dinspre PNL înspre un partid cât de cât apropiat. Până la urmă și USR și PNL îl susțineau, mm -mm. Pe Dacean Cioroși. Uh, asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu și eu sper foarte mult ca PSD, din momentul în care va avea acordul cu Claus Iohannis și premierul desemnat, să se țină de program. Trebuie pentru să că... te întreru, pentru că tu mâine vei fi toată ziua aici. Am 10 oameni care așteaptă. Denise fai? Un da, minut e foarte important să se va întâmpla de acum înainte, pentru că uh, vine această acest nou parlament, din care vom vedea acest nou guvern, după un an mort pentru România, pentru că, din păcate sau nu, acum, la oră clar de bilanț trebuie să spunem că uh, guvernul Dacia-Ncelorș a fost mai degrabă guvernul remanierilor și al blocajelor de orice natură, sau de toate tipurile de, de, uh, de blocaje. Uh, refuz să cred că uh, un premier nu a reușit timp de un an întreg să își construiască o echipă, așa cum de altfel s-a și întâmplat și vom vedea din nou probabil o guvernare roșie, o guvernare PSD după o altă guvernare, nu? Că anul trecut în luna noiembrie s-a schimbat guvernul PSD Uh, și mi-e teamă de acea autosuficiență roșie de care vorbeam și mai devreme, e nevoie de un premier competent și responsabil și mi-ar plăcea să cred că Liviu Dragnea va alege ca oameni în funcții cheie, cu portofolii importante în guvernul pe care îl va prezenta, oameni competenți și nu neapărat oameni de casă, e o realitate cu care se confruntă PSD în această perioadă, știm clar că și acolo sunt mai multe tabere și ar fi important ca Liviu Dragnea să aleagă dintre oamenii buni pe care i-are în partid, nu doar pe cei care îi sunt lui aproape și care poate nu sunt la fel de competenți, pentru că România are nevoie de o guvernare în perioada următoare. Din păcate, fiind extrem de aprins și aici în discuția oamenilor, am uitat un personaj. Un personaj care în ultimele cinci zile a făcut campanie, de fapt toată campania a făcut campanie unei alt partide și este primul loc pe o listă, la Gorj. Personajul respectiv, care a dat mesaje și nu le-a contestat, așa cum ar face, pe, uh, pentru un alt partid politic, a fost la rândul său înfrânt. Pentru că se dovedește că dacă respectivul personaj face campanie unui alt partid decât partidul său, PSD, chiar dacă se numește Victor Ponta, șansele sale de reușită sunt zero. Un alt personaj care a pierdut în această seară. Tot la repetenți trebuia introdus Victor Pont. Nu se poate să fii într-un partid, să apărta afișele premier din partea altui partid. Și să dai mesaj chiar înainte cu mai de să faci campanie electorală. Un alt perdant care a fost extrem de prezent în această campanie, s-a vorbit foarte mult de el, se numește lupta anticorupție. Uh, ar trebui ca uh, să ne întrebăm dacă nu cumva lupta anticorupție a primit sau nu o lovitură subcentură sau o lovitură puternică uh, prin, ale, prin uh, faptul că PSD e pe primul loc cu 44% și cu perspectivă chiar cu un marinat de, de uh, 51%, cu o majoritate absolută. Eu, uh, nu știu dacă cumva votanția, votanții PSD-ului au spus domnule, credem sau nu credem în lupta anticorupție De ce oamenii cred sau nu crede în lupta anticorupție? Ce se întâmplă? Pentru că vedeta încoată da? toți, toți politicienii au fost băgați în această alegere În toate colțurile și s-au oferit cât au putut De a, de a avea o, o prezență publică semnificativă Și cum se spune, morcovul acestei campanii electorale a fost reprezentat de DNA de luptă anticorupție. Ori, noi nu vedem pe primul loc fie PNL sau USR făcând o majoritate, cel puțin la momentul actual, la cum arată exipulul, ci vedem un PSD care uh, uh, cum se spun, defilează autoritari și care, în, al, în discursul domnului Dragnea, n-am auzit o vorbă despre cum se va poziționa domnia sa în uh, raportat la justiție și la lupta anticorupție. Încă o dată, e bine că cu toții, cum să spunem, apreciem, că, cu toții spunem, domnule, bine că ai sau nu, bine că aștigat, apreciem uh, votul popular, domnule, PSD-ul, 44%, respectăm, etc., etc., dar în, uh, în programul electoral al acestui partid, lupta anticorupție. Uh, nu există mai nu există deloc. Nu mi ar de aminte că cei de la PSD să zică, domnule, noi uh, uh, nu apreciem hoții, ba din contră, dacă ne uităm pe listele lor și nu numai ale lor, ale PNL-ului, am văzut pe la Baia Mare există oameni care au probleme cu legea. Încă o dată, lupta anticorupție la Reș Bogdan. Din opinia mea, trebuie să continue. Domnul Asta este un mesaj de susținere a lupti anticorupție. Mesajele, să vedem. Exact. Nu, cineva, Dragnea va... a zis că susține, la... nu a zis niciodată public că nu susține. Nu știu, De... am văzut un mesaj clar din partea păi, domnului Dragnea. zis da, că tot... va intra în curând. Pun, plus, direct. Da, domnul Dragnea a lupt anticorupție, Prum, pe locul doi, cel care cel mai probabil o face guvernul se numește domnul Călin popescu și știm că toții că și domnia asta are probleme semnificative în justiție și este pe cale să fie trimis, sau nu chiar a fost trimis în judecată. Sunt doi lideri cu probleme în justiție, sunt oameni care gravitează în jurul lor cu probleme în, în justiție, care trebuie să dea un mesaj clar. Da. Alegătorii lor văd că i-au ales. Marina Mititel, ultimul minut și ne întoarcem după pauza publicitară, se adaugă alți invitații. Este clar că intrăm într-o zodie roșie și în acest caz avem nevoie de o poziție puternică, iar noi presa avem nevoie să știm că putem să ne exprimăm liber, și peste patru ani de acum încolo. Domnul Dragnea are prin sertare pe la Parlament celebra legea de făimării sociale. Și niște ce alte idei năstrușnice va mai avea acum că vine întărit poate chiar și cu uh, un vot care i-ar conferi majoritate absolută partidului pe care îi conduce. Sper ca presa să poată să se exprime liber nu ca pe vremea lui Adrian Năstase, că prin și acele vremuri și sper ca opoziția pe care o va face USR în Parlament, să n-aibă nici înclin, nici în mânecă cu opoziția pe care a făcut-o PNL până acum, pentru că a fost un partid extrem de uh, faristeic, un partid uh, ipocrit, care a venit cu un discurs public și în realitate a făcut altceva. A votat legi cot la cot cu PSD și a ieșit imediat cu uh, comunicate de presă în care le-a uh, criticat. Da, Sper mulțumesc foarte mult că ne, ne întoarcem după o foarte scurtă pauză publicitară, ni s-adaugă alții șase reputații analiști politici. Comisia doamnei Alina Gorghiu, liberalii să-și caute rapid un lider, că se duc și mai rău la fund. Da, uh, ne întoarcem după pauza publicitară, informații de ultimă oră, avem rezultatele și numărători deja. Avem rezultate exit poll pentru 21 pe toate cele patru institute de sondare și, de asemenea, încep numărătorile rezultate surpriză la București.